a oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. Falenderojm Allahu Jelleu Ala, ala, wa ala per të gjitha të, të mira që na i ka dhënë, elusim Allahun që na bën nga robët e tij falendëruas. Lavdata të paqet bekime të qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që i ndin gatruk deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sikur të ndëruar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 saj përket muaj të regjab padushim se kë muaj ka vler nga se konsideruat nga muaj të hurum do thot nga muaj të që Allahu Gjelle Gjelalhu thot inna iddhe të shuhuri i thna ashara shahran numri i muajve të kalla ashtë dëmët muaj minha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 muslimani këtu duhet këtë kujdes që ta mbush këtë muaj madurim, mirë pa, janë transmituar edhe disa uh, hadithë në lidhje me vlerën e këti muaj për disa punë të saktuare që nuk janë të sakta. Pra ndaj, inshalla, do të flasim me lena la gjellë lehoala kur të vijë e koha për këtë muaj, kur të afrot shumë, që të flasim inshalla që ka të të feja për muaj në regjep, do të flasim inshalla edhe për adhurimet, edhe për atë që i eshtë, i eshtë për e që nuk ka të bëj me ta. Por, përgjësisht, po, ka vlera, por ju të vequat me ditë saktuar e me agjerim. Nga se agjerimi i tri ditëve gjatë një muaj, nuk është i veçan vetë me muaj në rëgjepë. Por, pegamberi sërëllahu al-sërëm, si kërse ka në aditë në ebu dherët, radijallahu ta'alanu, ta cilë thët, e usani, khalili, bithelathe, më këshilaj mi kuj me tri gjera, en la enam hëtta utir, që mos slaj pa fal bitrim,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 Andeshte preferuar që të agjerojnë të rritit nga gjdo muaj, e jo që të veqohet me këtë muaj i rëgjab. Por së do që o thash, do të të lasim inshallah në prak të muaj të rëgjab, kur mbeten pak ditë para se të futet muaj i rëgjab, do të lasim inshallah me lene Allah Gjellewala për vlerat e këti muaj dhe për adhurime që një besimtar mund të bënë këtë muaj, që të jemi në dritë të udhëzimit përsoj për këtë vlerave dhe adhurimeve që një besim duhet t'ja kushtënë Allah Gjellewala në këtë muaj dhe në muaj të ndëvim dhe nësatë të vijem muaj Ramazan ëse përket me landë dhe kënë me cikën nuk ka diçka të keqe në këdërtim nga se nuk kushtëzohet pasërtia ja për të la diken kushtëzohet që njëri u të këtë dhije të dinë si lahë gjenazja, të dinë si pastruat në basë të msimëve të Muhammedi sërë Allahu A.S. dhe kja është a e që duhet të këtë parasyshën, dërso se përket asaj se tjetë me cikëll menstrual, nuk dinë dënë ndares në këndritim se ndalot të latë gruaja, ose një grua talan gruan tjetër në që ofësë është me cikëll menstrual, Allahu A.S. dinë mës mire. Dhe nësa imin pritë të telefonatës të radhës,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 Çka frik Allahu Azza wa Jall. Çë është i bindur se ne s'do të jap llogari për fëmijët e tij. Të kujdeset dhe mos ti dërgoj fëmijët në këtë mbrëmje. Nuk po them që me dhunt ti ndalem, por të ulemim dhe të bisedojmë ta. Tua shpjegojmë dëmin e këtyre natëve. Tua shpjegojmë dëmin e pjesmarrjes në këto hendje. Ku dërdhet hidrimi i Allahut Azza wa Jall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 që të shkash dhe të vetmorë, të, të zhveshesh, të prezentuar, të zëtëri, të të zbukurosh. I falë për zvakt e kefri ka laun azo gjelë. Kefri ka laun azo gjelë, mosë bërë pjesë marse, as te, as kush për ju që përndë gjeni, mosë bëni pjesë marse, aty ku derdhët hidrimi a laun azo gjelë. Alla u gjelë leuale ju ka begatuar, ju ka dhenë mendje, ju ka dhenë arsyje, ju ka dhenë shëndetë, e përmesh gjitha këtyre këni pasmë si me kry shkollën, a kështu Allah u falenderohat, a kështu i këthet Allah me mërnjohje begatia që u amunëse me kry shkollën, duke a hidruar, duke i skelë kufit e ti, duke provokuar dënimin e ti, më Allah nuk e bënë këtë një një menqëm. Sa këf mi? Ma di këtë të të gjuham për një vajzë të smun nga vushtreja Allah e sharoft,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 Tian çmendosh po nuk kanë mjete materiale që të vazhdojmë mësimin, nuk kanë fletorë, nuk kanë lapsa, nuk kanë çanta, nuk kanë tesha. Tëllot e ka mësuesu. S'ka mungu tesha, s'ka mungu fletoria, s'ka mungu shëndeti, s'ka mungu shkolla, gjitha këto për kujt i ki? Kush ti ka dhënë këto? Allahu Azza wa Jall. Allahu t'ka dhënë me shëndet. Edhe ti prind, Allahu t'ka dhënë me fëmijë. Sa gra dhe sa burra vuajnë, vuajnë për një fëmijë që ta përcili në shkoll, e të gëzojnë kërë të mërë petës në shkoll, e të gëzojnë kërë dhemi libriz në fundë vitit, sa so kanë ka këta prind? Por që Allah su ka dhonë fmi? Allah të ka begatu me fmi, të ka begatu që të ketë mendja, sa so kanë që ka fmi, por si janë tafë për shkollim,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 Keni frikë Allah, Allahu Gjellewo Ala Për të të mira, Allahu në falendërani Në qovë se dëshruani sukses me të tjashëm Duhët Allahu në falendëru Gësë Allah, Allahu Gjellewo Ala dhëtë Wa in të shkuru Nëse falendërani Wa in shekertum Le eziden nekum Në qovë se falendërani Allahu në zogjel Je një mirë njansë për të mira që Allahu a ka dhen Allahu a shtëtan Begatit Allahu a mundësan shkollimin e mirë në matutja U ja pëshëndet e matutja o në i në këfartum, po në qovë se mëhani, e shpërdërani, e ke shpërdani begatitë Allah, Allah, atë e dënimi Allah, o të shumë i dhëmëshëmë, Allah në ruajtë. Kemi në telefonatë, e i në këdruajmë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alahtu Allah. Uh, hoq, kam një tëjtje, uh, gjushja ime po ka qef me prej një kurban, për jetë Allah, uh. e dhe po dëmë me ditë, a bon me prej që tashë kurbanin, a për kurban Bajram Edhe andikon prirja e kurban të përmënaushtu bërëqete, nëse ju, qka me tjetër për më bërë tjetër përmënaushtu bërëqete? Në regull, e qartë. Në. Se e përketë thirja se kurbanit në qovë se dënë me e prej kurbanin, sadak, mi ndimu fukareve, mi i gëzutë të varfët, lejohet me prej kurban tash, nuk prish pun. Por, kurbanit i bajramit, nuk e ka kuon tash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 nga se jo vështire e kurbanit, por duha thëmë edhe ndihme të varëfërë, bën që Allah të njëmën juve. Sikur së ka thonë pejgamberi s.a.ll. Irhamu mën fil ardi, irham kum mën fis sema, më shirojni ata që janë në tokë, ju mëshrën aje që është në qilë. Andaj, kërë mëshrën a lojën lewala, edhujan bërëqet, edhujruan, edhe sukses e kështë mërad. Andaj, thire e kurbanit, si prejre a kurbanit si jelë të mira në shala me lene dhe gjelluarën, që fëse bëtë me një të mirë dhe prejtë si do të për. Këtu e kemi kone zakanshme për bërë një pausë është kurë të shikunë ruar, e bëm një pausë dhe rikëthejemi pasaj përsri për të vazhduar me rrje dhe nërmale të takimi ton.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 Jam në punë, dh ambienti nuk është i përshtatshëm për falë, do të ato ku i falim me kaza. Nuk është në rregull vallaj. Nuk është në rregull mi fal namaz kaza, nga salla xhallat thot in në salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta. Namaz është bur obligatory për besimtar në çonavat. A nuk e kuptoj çështën e përshtatshëm? E marrni se dje oda, falesh. Në ç'është dikon, në, di në vend deliar të falo po namaz mos e lë. Më ndohë që mundohë më mu falë qësë ke mundësi për namazë mësë meleon jë është kuë se vëtë. Kemi telefonatë, inkuadrojëm, orënëne? Salamu alaikim. Aleikumsalam wa ratulloh. Aleikumsalam wa ratulloh. Orënë, desh të një për të që e. Orënë, orënë. Orënë, nëpër në ishtë po do një funksionim modereve dëmë të asaj deri po po më serioz po më specifike dhe, dhe më shkute një person më shkute kimi punu në vend në furnizime në dalë edhe kur orkuçia e ka paçi po e ka adresa e pa fmirë shtëpinë ka bua më gati në telefon sipër etash se bëti çfarë punë po do më i kred detaj po do më interes në rrugullu shtëpinë Edhe sa meditaj oh. ulinj në një naunë dis ka po a kam merë tani. Është qartë. Është qartë inshallah. Tash më përgjigje inshallah. Selam alejkum. Selamulejkum selam tu barakatu. Ëh uh, e ki rregullu spinën e dikujt dhe fëqiu të ti, kushisti ka pëlqyi puna juaj. Dhe dën e dhaj tash me drejt spinën e ti, mir po aj për kët nuk kotulla do më marr kë di. Ju ski një gjuna për kët po. A ju angazhon për punë dhe ju i merrni thollat?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 Po, gjënë e di me fryqështu për mësyshë. Po? Ma s'ka e ljanë bab gjyshë të kësto se amanet që më të thonë. Po? Da është ta me dita, oj gjyna. Po? E me qka fryqështu? Në në madhjumë këne i dovë. Qka të thonë? Qka thuron, të thonë? Po, bab gjyshë më ka të thonë atë që nuk banë më të thonë të këto dovë, mi ka të thonë me tregut se nuk dhe dhe më të thonë zë banë hajë. Ja, ja, ja, ja, duhet me dit Po desh kido vak nov. Po. Në semëras nevojë se të të di të spidovam, ka pasur ne kënu e, 7 herë ku luajmë në shahat. Po, po, po, po. Në rregull. Në rregull. Domo kande dy naos, ke ça mirë. Domo tani fëmitë me vajzat po, të po të të... po, po, e mia ai frynë ajo ashtu. Në rregull. Tetër çka të çka nuk kanë tetër çka veç qitova, po vetë çto. Ti do vet çto, po nuk është normali, edhe ja zonënim këto fëmijë të do të thash mië që ti fryj pak jatë do lati tjera. E, pa, Por normal krejtë me dovë, me... Në regull, ta është merë përgjinë shala, ta është t'japën përgjinë shala. Pa. Palim nere, selamu e rejtë. Se i përkjatë uh, fryurjes do të me këndu uh, për ti mbrojtë fmid nga mësyshe, apo në qësë i ka prejkë mësyshe edhe me lene logele më u shuru, kjo praktik është në regull. Do të me i kënu është në regull, mirë po. Çfar po këndojm këtu është problemi? Ne, nëse dëshrojmë me, me të frymëtimet e tan ose të afërmëtan, në ndonjë ku që është pruvë me këtë smundje, atëherë duhet të përmbahemi lutjeve që i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka këtë të mjaft. Aja që thotë dikush mos i ka ulëzojë se bojnë hajër kë, nuk është vërtet. Ose Muhamedi sallallahu t'ala kamsuç ka më këndu. Na ka treguar çka kënduat, na ka nusë këndu, si kënduat. Na çojë dikush mshif doat. Dhe ka lafet tira që i këndon, atër kjo nuk ban. Kjo është ndalu me nga se ka mund si të me pas gjelatë ndaluara. Si kërsë përshama me pas shprejje që përmesun e kërkuat në dim për i gjenve dhe shqeitanve. Përndaj, në ndërshati nuk i den ato shprejje, nuk i kuptan. Ka mund si që duke doshme bo kherë, ban shumë shërë. Përndaj, nëse do në me i flurif me tu, kjo në regull. Mirë, po i këndon, ma ajet të lë kursinë. I këndon me surën Fatiha, e këndon Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin, kështu mërz. I këndon me surën Falaq dhe Nas, këndon surën Kul Huwallahu Ahad, Kul A'udhu bi Rabbil Falaq, Kul A'udhu bi Rabbin Nas. E marr libërja e muslimanit, do aty ka dua që i ka këndu Muhammedit Sallallahu Alaihi Wasallam rasat ndryshme dhe këto njohurat për hapura dhe të transmetuara s'ka në sheft kurrë. Na qofsen këtë mënyrë rregullash. Mirpo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 Por rosti ndihmujme, çfar ka këndu pejgamberi sa solëm kurmërzit, çfar ka këndu pejgamberi sa solëm kurdi kuş friksohet, çfar ka këndu pejgamberi sa solëm kurdi kuş është anku edhe është mu, çfar ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mysysh, kriji ti atë. Të transmetuara, të qarta, skolla e fatira. Andaj këndon atë çka këndoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e atër bod rregull. Njëf se këndon diçka tjetër, të të atër nuk është në rregull dhe ki gjona për këtë punë. Allë Orna, orna. Dhe shtëta me pita e kënë hoqë, uh, gjinja, gjinja që po falen, po? a nuk i lojnë po. lafët, nuk i lojnë lafët e himë që nate këta, a në zëzotit ka munë që i falen. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Po, e qartë, e qartë. Inshallah, të ashtë jepën përdiqë, inshallah. Se, so, përket njerëzë që falen, të e kry një obligim, të tyre nga Allahu Azogel. Mirë po, në qovë se dikur shdo në me e dit, se kjo namaz, sa so është i do beshen për te, sa so kohëher për te, duhet me shikun në ndikimin e këti namazit të kajnë pun dhe tira. Në njëri që përgajan njerëzit, flet keq për ta, ban fjall, në në qman njerëzit, i themi se, e në obligimin pe kujnë të këllat gjallëvra, përse va për të izbëhtë, E nuk ban kënjirë, me nënë, atërë pas përfona, e që jo e lërga sajë, se atërë bënë edhe ma kështi. Mënda i shpresuët, se me këtë namazët i len këtë të qianë, që se len namazët të qianë, ka më tërsu dhe ma të e për. Pra në i themi, falu, falu, por, përmirsoje cilsin e namazët, përmirsoje kualitetin e namazët, nga se qëfar kuptimi ka po falëm për Allah, e thëni përbojmë po po të zezë, p Etajiku sot, po moment, po mos më, më falë që jo, sot më mirë. Ma keq se mos më mu fal s'ka. Veç me ndrufën krejt, ç'i amar ja skejt është. Sa mas e të keqe. Në ma e keqja mama që njëri e bën është me ndrufën islam. Mos më mos me kom muslimanit. Ma keq mos kaç çka bën. Mas ksoj me lona namazin. Në namaz duhet më fal. Mir, po duhet më namaz, më un dihu mu me lom pun të çira të, të, të, të, të kshia ka s'ka kuptim, po fanisht për Allah, po përgajan, po ban fjal, kjo s'ka kuptim. Andaj, e rezikon se vapin, e rezikon shpërblimin të ka la gjele valja në qovë se njëri, do të të nuk qia, i lem pun të këqia, edhe pse i falë 5 vakte. Kemi telefonat, urnoni? Fëllam alekom. E kum selart u la. Dhe se një dipitje. Urna u la. Njëtora është se lutët e menëgjësit, një a të në promje i baje edhe, më thalë, ka herë, për jo regullesh diqysh me i shjallë, suko shtërënjim, suko e ja, kërët e vajnë e komadija, agjene, suko më thalë, më dhikë më kërënë në marë, kësë banjë. A dhe përrezentona popër në zemë të qysh, suko për ma shtrej dhe dretën. Popër për thamë, a lutit i men gjithit njërë të në pramje, e ka të së hatit që në i bëjë, e lutë në akshtu Për mënoj për që të lutja, a kose, a për s'kose? Po e qartë. Salam aletum. Aleikum salam. Salam aletum. Njeri qdo lutje që e bënë Allahut Azzahu Gjell, pa dërshim se ka efekt. Nuk mënëmi thonë ndikuj të badjava po lutër, të badjava po në gjinani, jasë në thejmë në kësë në badjava. Zë ti i bënë lutje, ka efekt. Mirë po. Këj kë efekt i lutjeve, a zavënësanë, Ato çka duhet të marrit me namaz ju. Jo. Kan zonjë ashtu në qëun spo falla, më thonë, "Ka cilën fam la ilah ilashadat bëj." Ani ti mirë po bën. Për çka ç apo bën ti? Përball për asaj që për namazin është shumë e pabarabart, shumë largi. Andaj fal namazin do ndëru. Pse nuk po falesh? Pse? Po çun dytë noccollan me lut. Tënkit sa gris po bën namazin për anë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 Të gjithëve në falë në pesë vakteve. Dallona më thoshtë kurr mos me lëm pesë vakte sot jemi gjallë. Kemi telefonat? Ornane. Selamun aleikum. Aleikum sallam ورحمه الله. Gjysha jam uh, nuk e ka asnjë ditë shkollë, edhe edhe nuk din asnjë do. Po falë vëlla. ë Gjysha jam nuk e ka asnjë ditë shkollë, edhe edhe nuk din asnjë do. Edhe domethën vetë kujt vallahun edhe edhe shardëdin edhe sufolas ne hernit edhe i ka 40 vjet. Po. Sa do të themi 33 është fundi i këta edhe edhe çka do të më bëosh në shardë të tradicionale. Atë çort. Inshallah ta shmëprojjë inshallah. Selamun alejkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa i përkatë ktiraoste. Edhen kujt vallahun alhamdulillah. Emsalul hamn katel kadale mësonen homë çdo dit kaif ka ka ka kaif fjal ka i rras ka da kadale mirë po ditëm se në homën tani më sufal nuk duhet me kry për me më kry shkoll për më ditmë sufal një et i më shkoll për të punë tira njëri këq pa pa ditë shkoll përpara kanë pas plat njerëz nga gjyshtit tanë gjyshtës kanë pas as në ditë shkoll se kanë pas por kanë ditë më fal kanë ditë më do recatet kanë ditë më do kohën kanë ditë më fal shumë mirë Nuk është në madhë që ka e komplikume që do të shkollë për të me kry. Jo. Këse gjyqë që e të mes të kry, manë me në emna. Emnin të anë, emnin tën, në babës të anë, nës të anë, të anë, i din. A tërdojne, ka, ka, ka shkullë shkullë kjo, të rtonë e, menin në ka, le gjikën në ka. Për që s'ka shkollë shkollë kjo, përlem të jetër. Andaj po thëmë që, dhe të mundot, fëllim mësaj e ti më fal, ose falin nga të cajdit, mësaj e ti më fal, hamdullë, ka plaka që në moshën 70 dheqare, ka mësu kuran përmesht gati, ka mësu kuran komplet, ma di ka rastë që njerës hafëzlari në moshën 70 dheqare. Në kështë 70 dheqare, në kështë 70 dheqare, në kështë 70 dheqare që, që ma sa një një moshë, asë kuptan kurgjë, asë din kurgjë, jo, mërë në kështu, në 70 dheqë, 75, 80 dheqë, su falë kur, ka ndotë është, hajri me atë së din me atë së din falet dheri së atë të mësën tira dhal nga dhal dhal nga dhal për atë së mund nëmsu mësën sësë mund së ka gale kërësoria letë falet e mos të lenë namazin kemi telefonat e inkodrojmë selam alekem Në sunet në sabaj të abon me këndu kulja e'l kafirune edhe abon minatë rikunjë të dhyshjallë që la surë e ojtë e'l vekare Në në të në mirë, salamu alohim Në sunet në sabaj të peygamberi sallallahu al-sallam e këndu surën kulja e'l kafiru në rëqad në parë në dërsa në rëqad në ndë e këndu surën kul huve allahu e'had Andaj Kto dy sura i ka qendur pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam ne tri ronte dia ditës. Te ka filluar ditën me këto dy sura. Nga se sunet e sabahut, ditën që ka filluar me ta, e ka ngendur surën Kul ja ayha alkafirun, sura alkafirun dhe sura alikhlas, kul huwa allah ahad, ne sunet sabahut. Kur e ka përfunduar ditën me namaz të akshamit, sunetin e akshamit kur e ka fal pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam e ka fal me këto dy sura, me kul ja ayha alkafirun dhe me kul huwa allah ahad. Dhe çfarë ka përfunduar? Është ka përfunduar ditën dhe ka filluar natën me këtë dy sure. Dhe kur e ka përfunduar natën me namaz të vitrit, e ka kënduar në recitatën e dytë Kulia ja, e Yuhel Kafirun dhe në recitatën e tretë e ka kënduar Kul Huvallahu Ahad. Anda e ka filluar ditën me këto dy sure, e ka përfunduar ditën me këto dy sure, e ka filluar natën me këto dy sure dhe e ka përfunduar natën me këto dy sure. Aq vlirt ma dhe kanë këtu dy sure që i ka këndu pegamberi sallallahu sallam. Nërëse për kësë surës Beqara, së e kuptua, së e Beqara surën e atë dyjtë e Koranët, alif la'mim, dhalik elkitabu, lara i bëfi, hudan ilmuttëqin, kështu fëndan surja Beqara, dhe përfundan me, ato ajete njëra me amenër Resulu bima unzëri Ilehimin Rabbi wal mu'minun, e kështu marrë dhe në fund të ajeteve, që kanë vlirt posash me këtu ajete në jetën e Në surën Bekara, lat me dit ku është hap Kur'anin, surja 2 e dytë e Kur'anit dhe lexon disa ajete pesurës Bekara, qase sure ka ai që surën kavlidir posaçme. Pejgamberi Sallallahu ka thonë: "Shejtani ik para shtëpija ku këndon surja Bekara." Madje ka thonë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, nëse besimtari i këndon dy ajetë fund të fundit të sursës Bekara, "Aman ar-rasulu, ela la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha", to dy ajet i këndon i mjaftojnë gjatë natës.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 Aja është ajatë kërësia. Allahu, la ilaha illahu, al-hayju al-qayjum. E kështë më rrët, këjë ajat është në surën al-bekara. Andaj, pëtë vlira dhe shumë dira i ka surëja al-bekara. Allahu në bëfë nga ta që e dinë këtë surëja, e lezojnë këtë surëja dhe përnujnë se përpësimi vë të kësaj surëja. Urna? Aja është në dhe? Po, urna, urna në? Salaamu alikum. Aleykum, salam, alaykum sal Vale, e kam në pytja, po? në falë 5 vaktet, edhe me trafush burën, edhe me piduhanën në shëft, a zhjëna? Po e qartë. A, oh, qalë në miret. Uh. Natër e mirë. Natër e mirë. Kjo pytje ka kombinu mes disa vipra që Allah shtirë kombinuan në ke di qysh njëri falë 5 vakëtet edhe të rathom burën së për mu së përbashkohet këvo lafë aso se si falë 5 vakëtet heq e ranë që i falë 5 vakëtet ose nuk është e vërtej që e të rathom burën po shpihim për të, e njona s'ka qërë e pakor mi falë 5 vakëtet me të rathu burën e vetë me të rathu grune vetë kjo është të merë kjo është e papara shikushme kjo të iqka që ka smunit një mus Adin qëfar gjynojsh me të rathu burën. Qëfar gjynojsh me të rathu grun. Me pas lidhe jo legjitim me dikën njështë martesore. Kjo është krim. Malkimi Allah të shbikta njerëz. Këta e në largë rahmet të Allah të zogjel. Këta kanë denin dhimë shumë vajhali për ta në dy një anahirat. Qështë ka mundësi një që i falë 5 okët dhe punë i bo? Qështë ka mundësi? Wallahi nuk po më i besu. Nuk po më beso që ti duhesh i fal 5 vakt i rrin godi namazit e bën këtë punë. Nga se nuk bashkoan të dyja. Nuk bashkoan këto dy. Prandaj Allahu narut. Kjo është gjinaj i mall, kjo, kjo është tmerr, kjo është devijim. Motra thuburi. Sigon është diçka tjetër më e lehtë. Edhe pse edhe ai është haram po diçka tjetër është. Mir po tradhimi i burrit, tradhimi i familjes prish janderit, lidhët jashtë martesore, që përbuqë përgru, kjo, në të merë, kjo, krem, Allahi, përhapje e këtu në dukurive në shështin tonë, Allahi rezikon, krejtë vë Allah më në amyt, tomë vë Allah më në denu, në qëfë se na nuk e ngritim zërin, nuk flasim, nuk shilojm, nuk e kapim përdore atë që bënë këtë gjënojë,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 Po, ndod nga burri, i vdes burri, i vdes grueja, ndod nga grueja, pas të njër legitime, e njër legjitime e martën dikon teter, këtë dhe qëka teter, mirë po tuk e qinë nënkuror mediken, me pas akte jashtë martës o mediken, kjo është marrë. Ose s'ka akte me kërken, por ka, akte, ka lidhje jashtë martës o mediken, dhe kjo është gjuna i madhë. Allahë në arujtë. Sa është oqiri Allah i ka shkatru përshka këtë amoralitetit, përshka këtë zinas, e që fatë këtë qështë, jo rrëdherë për në bërën me ndegju se po 4 ati i bashkëtule. Krajtja u këna pasherën, Allah i me të madhe këna pasherën, serialeve, e filmave, e epizodeve të qfrenuara, të degeneruara, që pa turp i prezentojnë kanale tona, televizive për shkatru dhe për të prish familjet e tona. E të kemi frikë, Allah në gjelë leura, të ruhemi, të kemi kujdes, të ruhemi mderin, të ruhemi mëralin, nga se në qovë se e ruhemi mderin, e ruhemi mëralin, Allah u ka me në rujt neve. Mirë, për të ndodhe këto patrëpsi, të ndodhe këto gjërat të dyta, të oltat, pesta, flëqta, të si për njëri, kështë do koftaj, e le me konë dikush i falë 5 vakët, lërgë asaj, lërgë asaj mi falë 5 vakët në bërë këtë punë. Ola në q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 Orëna? Selja, ma leke, më leke, më leke, më leke, më leke, si përja të lute, pe, për në mazë njo. Më leke në një qëshilë, në kamuj me bo pak më më më, që me dërëketo kam që ditë që kërëse, më leke, më leke, më leke, më leke, më leke, oh. 45 më në ka, përshemëll, do më bërëja muslimonës i së së, te vërë përcevëm në përshkërënat, që në leke, kom shumë të malë e më përbesushem, edhe po fërëma asë qësho këtë pun, që si 52, gjuhë që i baj, edhe kështrojë dëqyshë nuk, në pomibet, s'ukur me të angjit me doratin, s'ukur si, përmë koqin, edhe përmë një njëti, me prej e shtimë gjumon përshka me falë të në herët, me ditë i ti di, mu falë, këllu allahën si si, e ditë i elhamdullila e që qilësi e shëhaditin e e të njëtë i njëtë i kët Po ti sapo prologë dinamosi sapo e. S'e sapo provoj. S'e sapo provoj. Namozinë i teni. Po. E namozinë aksionit, namozinë e fitis. Te lajë kompleto, bëjë me kompleto, ma vasti, ojëm koll, më ne vëm zvitër. E ka shtosh dhënë ka apo. E s'e sapo provoj. Çfarë, çe? Tum dëgjum u, më çu më mora abdes me falacin. Ai po shkoj shamba te Allah e po shkoj silla. Ha, Ai, haç ko falacin e tani thirrna kallzona që a ja kenis më falin inshallah, po.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 si kurse kemi shëtu disa ere, nga se si ti mbulan flak të tuja dhe falësh, ndërsa mu falë me tërinë ka për runë nuk banë, nuk banë mu falë me tërinë nga se tërinë ka në ngushta, dhe kur bjenë sejtë, kur bjenë rruku, duke në vijet të trupit, e grueja duke që të ketë kujdesë. Andaj, kur të falësh e vesh një mantil, ose një fustan të gjatë, me një e, fanil, ose me një blus të gjatë, që e mbulan të trupit dhe është e gjën edhe vendohet shamin në bikra shërëtet uja, në shoda kështu falësh, e pastaj në shtëpe, para burët, para femi, me net me tërnerka, nuk prish pun, por, do më thonë, për mu falë jo, mu falë me tërnerka, nga se është endalu me për femra, mu falë me tërnerka, edhe për burën qështë e në ngushta, për shkuet trupi, edhe për ta është endalu me mu falë me tërnerka. Urna? Salam alaikum. Aleykum salam. Këmë gjithë përshënda, salaj është për blejë, për emisionën. A, më në zhjua. Në ndë është tamë të abonit të gjithje. Po? No, na, në jam, ka fillum të ashtë i më falë. Në jam në motërë muslimarë, në falë, në jam në mbëdume. Kemi më su më motërën, po si dënë të jate në alasë ka mëjtë me mësuhë, do më ndë surënë e gadit e lëhamën, të, të panekën, këtë vëllonën, e dhe E, e, të hjatën, që përmune të halame në cukrej. E qartë. Kër një e ku falon, motra që anë e përbam i mamë, po kër t'i po falë si netës, a me t'nu vetë e, të hadetin, apo me t'nu edhe najësure të jetër, aja dhe qatë në kanë të, të, të hjatën. Po e qartë, e qartë, e qartë, inshallah, e qartë. Këm qërru disëherë për këse loj problemesh, kër dikush nuk i din duatë mirë, dhe heziton me fundum u falim falim falu edhe tanë që ka fundum u fal nona edhe po din boll elhamen me dit ku vallah me dit inne atara me dit te suret meftun për fund namazën ndërsa berkat te yot nje ndënte yot te yot le the subhanallahu elhamdullah la ilaha illallah wallahu akbar a din tu kotrimim më su subhanallahu me thon elhamdullah me thon la ilaha la mezon allahu akbar tu qad leti selam me mjaftuosh me sht inshallah për te yot ditimson te yot edhe në qëfë të zgabë më cime të e të së prish punë Vesh, letë falët edhe letë të let, thëtë let, këto, dëmonë këto do, inshallah i mi jaftojnë me lejnë Allah Gjelle Gjerali hu për aqe që nuk e din Kemi telefonat të të tërë që po pratë ornënën e nga dështajt duke prit nuk e dhja kemi të të tërë duke prit apo përbazhdojnë me pritit e SMS-ave mirë përbazhdojnë po një SMS në qëfë se në lejojnë jam punojnë me taksi, a kam dalun me i qu uthtartë në përfaltorë. Po e ki haram, nëse e dinë se si shkojnë të e këfaltorët, nuk ban me i qu, apëtër. Nuk ban me qu, nga se ti bërë sebeb me qu. Andaj Allah Gjellevona ka ndalu, do të që me ndihmu di kam pun të këshia. Nga se ti për ndihman, mësë me kon të ejs, ta shtimu të më ndonë, e qënë dikush të të tërë, ani, dikush të qënd, të të qënë ti më së qa. Ma të dhe kë Në shikord ndalume. Mirësh pasi e taksesht, me pas në taksin të në makinën tënde, do të punoi broshur, do të nei në CD që flet për këtë punë. Edhe kur dikush do më quajë ti thosh, nga nuk bëneti më shku. Çe marrën do gjë që të hoq, çe marrën do që të fut broshur, kimi pauçi në kombinë me skuajtje. Ti kushton hajrit më atë ndajin çu se e din. Ti nuk ke obligim me vetë di kan, pse pashkan, po shkon e ku po shkon? Sa kjo punë juja? Po nëse e din se vshkon te faltor ti në falun atë nuk çaj. Shumë qort. Nga sa ashtë e ndalume Me ndihmu dikut me shku të këta gënjështar dhe mashtrus Që vjedhin pare të alko duke keq përdor Dertët e të lasht e tyjnë afton Kemi telefonat Porna? E dokshë desh me salam alaikum Alaikum salam E dolekyjt e do jam unën Në drehuve Ko shetë dikon në e për Sida në darka Në restorana Po? E bëja minën e doza Arit në që nga e pagina se mëshyrin të zjetë atë të kërësej e lujë Allahonë. I qënë durë të mëboha minë asë mazbukë, apo? I qënë durë për pjetë, arit nga të nga nga në mëshyrin zinja që alë boha. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. E në nëzëla. Se i përket duas mazbukës në kam pësu dhe përket Muhammedi s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a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 e kada madgata, elhamdulillahi ledhi atë ameni hadha wa razakanihi min gajri haulin min një vala kuwa. Falënri me qofte allaut i cili ma mundsej me ngren këtë ushqem dhe me furnizaj pandën një fuqi dhe pandën një lodhje nga ana ime. Allah më ka furnizun dhe ne më ka ndëru. Ne qofte keshku mësafir dikon dhe të ka gosti dikosh ose të ka qaros dikosh dikon atër edhe këtu ka lutja që dhe tëtë Uh, pejgamberi sas nam ka mësu simi thon se si për sa më Allahu me atë i men atëmani vosqi men saqani o zot japi ushqim atij që mdamu o zot japi me pi atë që ma muzemu me pi ose iftara indukumus saimun wa akal taamukum al-ibrar wasallat aleikum wal malaika do ne dua shumë mir bofshin iftar tek ju gjithmonë njerëz agjeros ndo fitosh sahabe gjithmonë të, gjithmon, no, gjithmon, të dhom buk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 Pa posneve me ngrit edhe me e qu dur ten avë. Alau e dear mas mire. G closer. Analekumsela am Ticillpu. G'seta Më��ihun e n'ührt pas j Stretchet. Por në? Njo n lost për më ngejset me me pizroma, Oishahtu ta fuel speed muon? E së bune ndhe... Kjetër është idols një hush kja u kolini më të肉 Ka po nësë mje me kënu, po unës përja di ku këtim, qëtë me di faq dhe ure. Bismi karabbi, voda atu gjembi, pa sajnë fundë së dhe këtë. Fekter li dhe mbi. A, fagë fir li dhe mbi, po e qartë, bismi. Po e qartë, okay, no, e qartë. Ok, në fërë mi e farinbi. Ha, të në milë, në të në milë. Se përket të falë me pyjama nuk banë mu falë, nga se pyjama të jënë të të gjumit. Je rimat opijomanu qdera s para njerit, me si cing, me si do dikush ndjet të shpejt veshën, me do me tiranu, qdera si dal krahu do bi djama. Andaj tort me do të lallot për para me pijamën. Mund të kenë tira fsupi, sikurse trenieri ka djona ose donjë të është e caktuar që e përdor për spija sprishpun, po pijamat janë pjesha xhumet. Andaj nuk është mirë më folën për pijamën, nuk është mirë më folën për pijamën, por i veshërat e, e mira dhe falësh nga sallat për dal për para. Ti më namas për të komunikuar me Zotin në jetësisë. Në mënyrë të pas kujdes, ti s'po vesh, ti s'po flet, ti s'po bën kur dal para Allahut dhe xhiralut. Gjitha të gjithashtu se, se i përket duaos, Bismika Rabbi wada'tu janbi taghfir li dhanbi. Këto dua, ni pjesë e saj është transmetuar se i dërguari sallallahu alaihi ve sellem e ka kënduar këtë me flajt. E ka vendosur dorën e djathtë në krahun e djathtë në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 si e ka thën i dreguari aleyhi sallam komplet është mirë me eman nga mbëruja e muslimat atja që të thua tamam si kurse ka e ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam e nënkuadrujm edhe një telefonat nëse ka Salamu alaikum. aleykum Aleykum salamu Rahmatullahi E kërëm dhjë fyrhje Porna? Porra ashtë, ashtë njëj dhe vëllera tësë fyrdo së me mësua shqyfle kom prëvur me mësua në listus Arabë është të shumujnë me më më mësua, dhe dy dhe arzina më funohë më bonkë, dhe se dhe më funohë më kërëdikë, edhe pse falë nga njërë. E qartë, e qartë. Saj, përket të, të spidoves, gjda jetë kuranur, pa dushim, vlera e ti reale, që nuk krasuat më asë një gjutitër është atëherë kërë gjunë arabe. Nga se ato e në fjallë të Allahu Gjellera, që Allahu i ka përgjitë, Nësa përkthimi është për zgjidhje e fjalë nga ana njerëzve. Ai më ndan ç'kë kuptim, ç'fjalë më mirë këtë kuptim, më mirë këtë kuptim do njëri për zgjidh fjalë, sepse ç'ai kuptim është, po për zgjidhja fjalë nga ana njëjtë, ndaj mund më konë dob. Nësa origjinali kot vetë. Andaj nuk, është e kursist, nuk është e si shqip, ka vlerë ai atë kurrisist, nuk ka vlerë te spidovës, si arabesish ç'pse ko mund si më kon. Në ski mund si më supermash, atë vllajë dëruar më lejoja. Mëna buren Osman dëgoja. Saart këndojë dhe lezoje, nuk prish punën e zot. Nga se të spedova nuk lezohet namaz mbrana. Lezo ti jashtë namazit. Jashtë namazit jasht bën me lezuh, bën me këqur, prish punë. Kur bën në flight e merr mburrën e muslimanit ose merr një libër ku është e shkruar atël kursia të, të spedova dhe e lexon. Shumë në rregull. Dhe mendoj që me lezim të shpeshtuar dhe të vazhduesh me kësaj fillon nga dal ngadalë të ngulitet në kokën tënde edhe ta të mnosh përmesh. Do sa përkandon punën në bankë me rëndësarë.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 Kujdesu për fitimin tënd. Kujdesu për kafshën tënde. Kujdesu për bukën që ti e han dhe u haj aftëme këtu që ti e ke halal, që Allah xhelaime të rujt atë pa sot edhe me të jap shëndet kët bot, në këtë botë dhe më rujt në botën në botën tjetër. Orna, orna. Alo. Po po po të ndogjojmë. Nëma, po të dëgjojmë. Po po po të ndogjoj falëshlir falë. Po. Jesha. Po, thonë pyetë skurt me botë. Ë, po. këtu këtu njeriu gjatë jetës në të cilën jetojmë, këtu në të, po. e krijt mirat, të shija të vetra të mira dhe të dhe, dhe këshia të gjitha ato aporsfundojnë të gjitha ato me roftën e rbeqjes. Brëse ditë kurit Shpesh i këm një dhe këshilët e rejëllore dhe parimet vetare se nuk ka nevë e tje po të përshpirtin e ti sepse... sepse... E, kapitulli ti mbyllës në roftën e vjetjes. Është tash po, të shkurt për mua. Po e, si është tash të shkurt për shembull kombrit me pyjet kur thuhet jo, se jo tash të shkope me shkuen banë edhe para thosë jashtë se vopet atje dhe si shkruajmë atë për shembull një uni po tjetrin a kofa kofat mbyllet kapitulli rati në asku kështu do të thos jashtë në hier kur të bëj shikojmë veprën e ti atje ndërsa po për shembull korosë që shkojnë edhe një herë dy e dyje, për shembull diçka që për nuk um përputhet sa pasë një fshilmin ndjen ajo e qartë, shumë pëjtje e qartë, po. për njështë, për njështë, për njështë dhe pëjtje me dhenë dhe pëjtje e qartë. Se për ketë njeri u të vdekur, kër desë, po, mbyllet kapitli punëve ti, sa i s'ka mundë si me më bo punë, ajë vetë, nuk ka mundë si ajë me bo punë vetë. Mirë po. Në në tjetër, këj njeri, mund të lenë, kanale, për mes të cilave, i shkojnë punë të mira, edhe pas dhe i kë Mohamedi sallallahus më ka thënë, i dhe mate i bënu Adem, i në këta a anhu amelu i lamnin thereth, kur të vdes biri Ademit, këpoten raportet e ti me këtë botë, këpotet veprimtaria ti përveq në tiri raste. Andaj, tiri raste janë, kur njeri nuk i këpotet veprimtaria, nuk i këpotet po flasë për të mirë, Por ka mundë si Allah narut mos më këput asë gjynahe i me shku dhe për zdenë këti shkanë gjynahe. Qysh ka mundë si që vepëntaria ti mos më shkput? E para, ka thonë, ilmun ju në tefe u bihi. Një njëri kalon i dia. Kam su njerëz. Kam su dikon me shkrua me ledzu. Ja kam su dikujt namazin. Ja kam su dikujt agjerimin. Ja kam su dikujt në shkend që i këbon dëbija ja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 e din që baba se ka kry haqin, ka pasi me bo haqin, e vladi i harit ja pagun babos haqin, ja pagun onos haqin, ose bon haq për ta vetë po pat mundësi, edhe kjo është kajrë nga se buran, nga një buremi pashtershëm që është djali i harit, ndë nga kjo nuk këputën, veprat, nga një aspek shkëputën, nga një aspek nuk shkëputën, si kur si e ja qërsovën e bas të këti hadithi. Por Allah në arut, një njeri me lo nj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 Su munu me përmirësua. Fa në su munu atë i shkajtete, pa su munu e që, e ja ka lorë rrugës e, e ka edukum rapsht edhe u dikë. Sa të bënë shërra i thmi, sa të bënë problemën e për rrugë, sa të vijë edhe të shkatë rënde, rejhe, vrahëte, sa të që bënë shërra, i shkonë gjënoj bobezat. Se edha i ka hisën këtë për edukat që thmi e ti e ka vazhdu ma sti. Andaj po, njëri kërdes m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 E kemi në telefonat, na përnë bon halasur duke pritë moti, po e nënkuadrujnë uh, me njerënë, urna? Selamu alaikum. Aleikum, selamu alëtullah. Hë gjinderëm, kisha të dashë me vejtë, po arëz ju në dhe gjova të thonë se hajeti kursia le të zohët jashtë namazit. O une uh. shpesh, bille-bille namazin a këshamit gjithë monë e thonë hajeti kursinë, a nuk bënë gjatë namazit në thonë, a që është? A le të zëllë masurës fati a venë surës, a po? Urna? E ledzën mas surës fati ha, po, nëndan surës. Po, po, mas, surë, mas surës fati ha ja, e sa më këllë valohen, dhe anë e matë në dyten, rekatin e dyte sa më kursien. E qartë, e qartë. Ja, nuk prish punë, ban me ledzu, ban me ledzu ajetë lë kursin namazë, nuk prish punë, nga po, sa eshte ajetë kuranorë. Po, Mi të për pata për qëllën, nuk prish punë, ja, nuk prish punë. Donë lejot, lejot me ledzu ajetë lë kursin, edhe ja gjatë namazë, nuk prish punë ore. Por unë kur thash më herët se uh -huh. nuk bën me lezu, kur thash më herët se lezoti jashtë namazit kisha për qëllim ato raste kur i dërguari Alsemi ka këndu e ka këndu mas namazit e ka këndu kur ka ramë flight anë gjitha këto jasht në jashtë namazit kisha për qëllim se njëri ka mundsië nëse nuk e din përmendë me han librin me lezu po në qëfëse din përmesh e të kursin dhe dhenë me lezu edhe namaz në vend të ndë një surja si ajet kuranur nuk prishpun, në regull është komplet s'ka kur farë diqka të kjeqin nga se ajet, ajet kuranur dhe përderi së është ajet kuranur atër ban me lezu edhe në namaz mas surës fatja pa ndë një problem, Allah dhe në mas mire kemi një telefonat dhe kam përshtypen që është e fundit përsonët urna Selam Aleykum Aleykum selam Unë e përdo me bërë një pytje tash të në lidhje me qëtë të të të të të jamët që bërë në rasti që bërë një shok një pytje Që është haram më falë Bo mirë të ashtë të Masë është haram të jamët më falë E qysh në meke po fanë mes me një kham pa kujnë të nartër, veç me një khamit të i, kham i të guni. Po e qartë, e qartë, në shkolla tashtja e i përgjit një qartë. E të ta e dhe një pyqe tonë, që popru e ka ndonë së njetin, dhe që fargjit dhe fargjit në gjami e tjetër jo. E qartë, e qartë, po. Dhe, që kjo përgjit e pyqe? Allah e shpërblift, Allah shpërblift. e shpërblift. Se i përket të falet në pijama, un Nuk është, nuk është edukat. Nësë haqilirë që falen haq me i hrama, ajo është teshë obligative që shriatja vë ka obligu, zë banë mu falë në ryshe. Nga në kotë haqit veç, kur për në në kotë haqit, njërë nuk banë me lehet një hrama. A se së falet njëri me hrama. Kja është kotë haqit, është një teshë specifike për haqion në rëthonat të caktuara e për këtë kemi lehen nga shriati. Dhe i hrami d Asa njëri me hırama del në rrug, shkallën çabe, hin dyqan më blij, shkonson me hongresh, një tesh çaje ka pranusi tesh përditshme dhe del atë para njerëzve. Po nuk ka njëriçi me pijamë del në sokak. Sa pijamë di ka për gjumë. Për këtë arsye po them që nuk bën mufarë pijamën, nuk ka mirë. Nuk është edukat, nuk është preferuar mufarë pijamën. Njeri kur dal para llaht me qenë edukum, me vesh teshat mira, të pastërta. Madje Muhames më kapuçi njëri të para mosu parfymosur se para llaht po dal. Në namaz me kon kemi një një një një përgatitje të posaçme për namazën. Edhe në teshat tonë, edhe në abdesin tonë, edhe në përgatitjen tonë, gjitha këto. Dhe ky është qëllimi që thash, që mufal me që nuk bën mufal me pejon, por fal me tesha. E ihramat janë kompleti diçka tjetër. Dhe ihramat sikojeni për gjumë, po ihramat i ka për gjithkuan kat shkon me ihramat. Dhe kodollim as si ihramat dhe spi xha me. Sepërkat se spi fali sunetin, ai që se fali sunetin bën gabim. Mirë po, në qëfës e dikush e falë farëz në gjemi dhe delë, apo, nuk duhet me kuptu se spe falë sunetin, nga se nështë e falë të shpia, dhe shumë ka mundësi e falë në shpia, ndë i farëzin është e preferume dhe është e lavdruar dhe ka shpërblenë madhë me falë në gjemi, ndërso sunetin, njërë është mami në falë në shpia, e në qëfës e falë në gjemi së pri shpunë, regullështë, po në qëtë suneti ma te për shpërblenë qëfë se falet të shpija. Anë qëfë se e lenë kajtë se fal, gabim banë. Gabim banë. Kush se fal sunetin, gabanë. Kush e lenë sunetin pa e fal, gabanë. E hubë se vapërnë e madhë. E hubë shpëlimin nga Allahu qëllë gjelalu, që Allahu japë atyne që e falen sunetin. Muhammedi Alehi sërësëm ka thënë, kush i falë, 12 reqatë e gjaditës, në file, kush i fal dëmët e rëqate, sunet gjaditës. Allahu i ja andërta një shtëpi në gjennet, e ka se vaftë madhë për këtë punë. Muhammed zëmë si kalon kur sunetet, pas kërë konë për u dhe, në thimë. A tje i ka fal farzët e sunetin e sabah se kalon kur. Mirë po, njëni kurët e shpia, zë bërmë në sunetet. Mirë po, zdo me falë në gjemi, do me falë të shpia, është i lirë. Bela, çavob kamojm të shtëpia. Po nuk e di s'pe ç's bëhet, nëse është, nëse është ka rrugës, a prish hapdesin, a ndenë pun dikon. Kamë shku pun, nuk e di, nësa mik vakti, falen xhami më rahat ti më sigurtje. Bën edhe në xhami edhe të shtëpia, këtë është rregull, Allahu xhelal wal ala ed-masmire. Dhe shikuan rruar ne me kaç, edhe erdëm në fund të misionit ton me pyetje të përgjigje dhe shpresoj të takuohemi në takimin e ardhshëm ku sikur që edhe e para lemrova do të vazhdojmë me lene Allah Gjellewala me një tem të rejë në kuadrë të emisionit tonë që ka thot feja Allah ju shpër lejë për kontributën e juaj dhe në këti emisioni dhe pasurimin e këti emisioni me pyjtet e juaja që vinë nga ana juaj e onë në lisë Allah Gjellewala që përgjigjet të jenë në përpuhë dhe me knasinë Allah Gjellewala me mësimet e Muhammedi sallallahu aleyhi oselam të jenë takimi nashëm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bar <të>